Hej hej. Jag har fyra veckor nästan, vilket är helt sjukt. Men Vancouver är ja, det är en bra stad. Något regninit just nu. Eh, det jag gör i typ jobbar, eh umgås med folket jag bo med och här om dagen så blev jag inlåst på mitt rum utan att ens ha låst. Så jag fick jag trycka genom fönstret. Det är typ det mest spännande som hänt senaste veckan. Hoppas allt är bra där hemma. Puss puss. Hej. Välkomna till ett vikort i Sverige. Här tänkte jag och Issa uppdatera er om vad som händer i vårt eh, väldigt händelserika liv i Kanada. Å andra sidan Atlanten. Ja, hej Issa. Mm, hej Sandra. Hello. Och ja, men för dem som inte vet vad vi är eller vad vi gör så kan ju du börja berätta. Var, var befinner du dig? Hur länge du har varit där? Jag är i Whistler som ligger norr om Vancouver i Kanada. Det är en skidort, en typ av Nordamerikas största skidort faktiskt. Väldigt chill stad. Där, ja, jag vet inte. Var jag är här, jag åker skidor, jobbar, dricker öl. Det är väl precis det. Ja. Sover lite, la, ja, so är för lite egentligen. <laughs> Okej. Okay. Men ja. Jo, men det är ju typ mitt liv här. Det skulle jag säga. <laughs> okay, vad alltså, är du, Isa? Vad är jag? Jag, um, jag tycker ju då inte speciellt mycket om att åka skidor. Folk frågar ju det. När jag, när jag sa att jag skulle till Kanada. Alla bara, ah, du ska åka skidor, ska du gå på skidort? Och när jag svarade nej så svarade de, varför? Och så tycker de att det är askonstigt att jag inte vill jobba på skidort. För att det är ungefär det som folk förväntar sig. Vilket jag inte visste. Alltså jag visste inte att det var vanligt att åka till Kanada. Jag visste inte vad Vissler var. Visste du vad Vissler var? Jag hade hört om det innan men... Mm. Nej, egentligen inte jag. Nej, det kan jag inte få på oss det. Det var i Australien när jag träffade några kanadensare. Så sa de, berättade de om åster men... Men annars har jag inte hört om det direkt. Inte mm. innan. Men nu verkar det vara en väldigt, väldigt populär stad åka till tidigare. <laughs> Nej så ni vet så. Ja, just det. Men folk här tycker att det är väldigt konstigt när jag säger, "Ja, ah, men jag också, en, jag jag kommer från Sverige." De går ni Vancouver. Alla bara, "Vad gör hon i Vancouver?" Det är ju Whistler man ska, det är ju skid och man ska åka. Ja, men precis. Men eh, sen så berättar jag lite mer om då de var ju Vancouver är faktiskt. Ni gillar ska. Det är en helt grej stad. Men det är så bra. Ja, jo, det tycker jag också. Ehm uh... Men anledningen till att jag valde att flytta till just Vancouver var ju mest för att vintrarna är relativt milda. Så det var den i fördelaget jag har nu folkfrågor. Men jag så jag trivs bra här. Jag bor i ett form av kollektiv så vi är sju lägenheter i två hus. Eh 43 olika personer från 18 olika länder bara för att vi satt med listan när de då när de räknade på där. Ja, ah, jag vet. Ehm um... Är du redan en svensk? Ja. Och det är, ja gissa vilket land som flest kommer från. Efter Kanada, Kanada är störst konstigt nog. Och så skulle det vara Australien, men så tänker jag att alla de är i Whistler, alla mm. Selena, så jag tror inte det. Nej. I USA eller Island? Tyskland. Tyskland, Tysk ja, då är <laughs> ja, det nära. Ja, Tyskland är fan överallt. Helt galet. Men nu om vi trevde mer. Ja, det då. Men hur alltså... många amerikaner? Eh jag vet inte om vi gör en ända faktiskt jag tror inte. Ja. Okej. Mm. Men jag har några kanadensare som pratar jättedålig engelska för att de är från franskanadensare. Funkar bäst. Ja. Och mm. det, det är lovar jag inte alla där hemma vet faktiskt att en del är fransktalande och att det är fett att de faktiskt är sämre på engelska än vad vi är. Helt ärligt. Nej jag visste inte heller det. Jag blev så himla förnad när jag varje vi träffade dem just runt. Mm. Ja. Men men det är väl tråkigt för dem att komma från ett engelskt land och så plugga på engelska. Men uh... ja. <laughs> ja. Mm. Ja, och en gång när jag var jag spelar fotboll där ibland. Ehm um, och vi pratar ju lite innan om uh, vad folk tror att vi kommer ifrån när de lyssnar på vår engelska. Mhm. Mm men då var det var en som var men uh, kommer du ifrån uh, för lust eller eller så alltså östra Kanada. Och först är jag glad, jag bara, Åh, fan, vad fan kul att det kunde överrä dig istället. Och sen stod det tog jag ju en liten tur, men efter ett tag så tänkte jag sånt vänta lite. Okej, väcklig i det. Vad fan, jag trodde att jag var franskska det. Och dans, det var absolut det. Man vill inte alltså förknippas med det. Och nej vi. Kommentatorer, de folk frågar är du från Frankrike? Ja nej, käfta. <laughs> jag vet. Och jag får den ganska ta det snitt simla hemst. Men jag brukar tänka att det är utseendet och inte. Uttalet. Ja, men absolut. Jag får tro att jag ser ut eller tycker jag ser ut som en franciskaner. Säg vad du. Ett franciskaner. Ja. Du måste ju vara. Okej, okay, men jag ser väl inte ut som en franciskaner. Jag mm, vet kan det hade vara. Ja, okej, okay, absolut. Ja, men då kommer jag också utgå från att det är det de menar och ingenting annat. Jag har till och med fått en den, den folket till och med följt med i Sverige i Göteborg eller från Frankrike. Eller just det. <laughs> det var en en utbytesstudent som pratar engelska med mig. 5 på morgonen ska det stå till att jobbet på stas. Vi gick det väntade sand dagar på spåra en 5 på morgonen helt ärda. Väldigt roliga dimensioner förstå. Men i alla fall trodde han att jag var från Frankrike, vilket var väldigt skönt. Men tidligen var det typ hur jag klädde mig. <laughs> Jättekonstig. Men sen så kollar jag så jag kollar verkligen så vad jag hade på mig och sen så börjar kolla på fötterna så sa jag att jag hade kun vara samla. Nej, där ser jag att du är svensk. <laughs> Alla från Sverige har vita konver. <laughs> och det är stämmer. Det är sant. Eh uh, ja, och ett många jag frågar vad jag är jag jobbar ju på ett hamburgarställe och jag står i kassan och tar emot kunderna. Och det är jättemånga som frågar var kommer du ifrån och landet så leder det som sagt Frankrike, vilket inte är så himla roligt. Men en har frågat Australien Och en har frågat Storbritannien Vilket gjorde mig jätteglad eh, Och han har frågat Storbritannien Han är stammis, han kommer i alla fall Två, tre gånger i veckan Och då har vi lite kompisar nu Det är kul Det är nog ett bra komplimang Då känner jag att du lyckades rätt bra i Brighton <laughs> Ja men precis Man tror att du är från Storbritannien Ja men precis Eller så bara han Gäste dålig på dialektar, men jag vet inte mitt namn. Youtube-fotografering. Tack Sandra. Men han är i alla fall en stamgäst som jag känner igen. Men jättefint. Ja, det är ganska jobbigt. Ja. Mm, när de kommer för jag det är en stamgäst själv. Ja, för ett café. Ja. Men det är inte så lätt att komma ihåg. Vi har vi har en affär som är precis bredvid eh caféet. Så alla som jobbar på i den affären, det är en sportaffär som heter Summit. Alla de som jobbar där, de är typ 30 stycken tror jag. Jag frågade idag och de sa att det var ungefär 30 personer som jobbar där. Ja. Mm. Men alla de kommer i alla fall in i i inte caféet och några av dem kommer flera gånger om dagen. Men jag minns fortfarande inte namnen och det är ganska. Vad ska de kommer och diskelt är det jag jag brukar fylla på så kassan. Eh förutom nu när jag började jag kaffe också men det kan jag ta sen. Oh. Men i alla fall ehm um, och då ska vi alltid ta ett namn så det blir lättare för när de är i köpet att bara ropa ut namnet och så. Det är ska fatta den personen. Ja precis, det men är samma oss. De kommer. Vänta ser ni. Det är samma hos oss. Jag vet inte om jag rubbar ut beställningen, då ska man ha namnet. Ja, jag precis, det underlät jag. Men så kommer de. Varje gång det kommer någon från Samvit så är jag är väldigt dålig på att komma ihåg namn men ännu värre bara. Jag känner inte igen människor. Ehm, um, men så varje gång de kommer så så säger jag frågar de alltid vad de heter för jag tycker det är för pinsamt så då skriver jag aldrig in något. Mm. Um, Nej. Jag ser mycket för det bra för så här. Och det är mycket folk som bara ja, det blir problem. Men annars äh, äh, är det inte det. Kommer ord med och sen står det i blanka att om jag av någon beställer muffins till exempel så så ska jag bara ja, när de har betalat och jag gett dem väcksen så ska jag ge dem muffinsen. Men många av dem bara går därifrån. Jag vet inte varför om man beställer muffins så vill man välligen ha sig muffins, men folk bara går och väntar på sitt kaffe istället. Men jag brukar ändå säga så bara man väntar lite tills ska få dem muffins men de brukar gå vägen då men de lyssnar <här> inte på dig. Nej, jag vet inte därför de inte hör eller om de inte förstår eller jag vet inte. Men i alla fall så går jag och tar mig för sen och jag bara vänder mig om för att nå den liksom lägger den på sen och vänder mig tillbaka och så är personen försvunnet. Så landar typ 2 meter och så är det. Och så leter jag så att jag kommer inte ihåg hur det såg ut jag fattar inte. Jag inte ihåg hur så folk kom inte överhuvudet. Det är så en gång är de som står i karn. Ja, ah, men det var han som beställde, eller var hon som beställde namuppsä. Så jag bara okej, okay, tack så mycket. Jättegott. Väldigt till o. Men det värsta var ändå när jag träffade det var en jag jobbade med eh eller jag visste inte jag jobbade med den här personen innan, men vi kommer in någon i butiken eh lys i caféet eh och beställer någonting och så där ja, betalt fast. Personer säger då att Anna ah, med jobbar här. Ja, vi får gratis kaffe helt enkelt så ja, vi skulle bara ge kaffeträff sen egentligen. Eh äh, så var ah, okej, okay, hej, jag heter Sandra och så presenterar jag mig för honom. Ehm, mm. um, sen dagen efter så jobbar jag i klassen igen. Och det är ganska mycket folk och så kommer en annan kille och ställer sig bredvid mig i andra klassen och vi jobbar ett tag och sen så öppnar det blir lite lugnare så tänkte jag, ja, ah, men nu får jag väl ja, ah, prata med personen för er nu. Så bara hej, jag heter inte presentera mig själva. Ah, hej, jag heter Sandra. <laughs> och då bara ah, vi behöver vi du pratade igår du du presenterade dig igår. Liksom. Nej. Jag var framgångsrik. Nu så må kille. Ja, men här har jag lagt som en påsning nu och inte såna skitkläder utan vanliga kläder så det blir lite stelt. Men det är bra. In i vänder nu. Ja. Vad bra. Men åh, nu men det så hemskt folk folk till upp du förstår ju det också. Vadå kommer du inte ihåg mig? Jag är här av flera gånger i veckan. Ja men. Och det är ju verkligen inte deras fel. Det är ju det är ju ett fel i hjärnan på oss. Verkligen inte göra någonting åt det. Det är inte så att jag inte försöker. Ja men. Okej. Men det är en sjukdom alltså. Mhm. Mm mhm. Mm jo det är det men vissa namnlappar på sig så det är kul. Det är bara för mig. Det kul att lossa så jag känner igen dem. Jag måste. Ja, <laughs> jag önskar de hade det bredvid. De är ju specifikt, men de har de inte. Ah. Oh. Åh oh, ja. De följt inte var insett de i inte så viktiga i vårt liv. Något mm. som jag hade velat just, tro. Jag är ju det, jag är ju den misstag också i början. Det var typ tredje dagen jag jobbade någonting. Jag vet inte. Så på något konstigt sätt så hade jag råkat emot, jag är ju inte jättevarn vid de här kanadenska pengarna, nu är jag ju det, men inte förut. Så jag har råkat emot hundra Hongkong-dollar, inte kanadenska dollar. Den, alltså hundra Hongkong-dollar är ju värt så lite, jag vet inte hur, jag vet inte om det är värt mer än fem, fem kanadenska dollar liksom. Så det är väldigt väldigt väldigt roligt. Ehm um, och jag hoppas jag vet inte ingen som vet. Men jag hoppas inte jag tog en beställning på typ 4 dollar och går tillbaka 96. Kalla det 10 dollar. Så då skulle det att jag Ja. Oh, jag är färdigt bakialt mycket. Nej, jalla min lön än då för vi tjänar väldigt dåligt. Det kan vi också prata om. Kan vi väl ta om vi. Vill. Men eh uh, Ah nej, jag vet inte. Eh jag fick bara ett samtal sen lite senare när jag här såg det på jobbet. Bom var det ju som på vänstra sidan där. Ajo överallt överallt då. Så ah, okej, okay, men det var någon som tog mot Hongkongpengar och det var ju gör då. Ehm sen dagen efter när jag kom till jobbet så så är det utskrivet en lapp där det står ehm um, ja, ah, utskrivet hur hur de kan läska pengarna ser ut helt ingrott. Och så är det inringet där det står Kanada så ja, så står det verkligen det är verkligen där när jag kom på våren för att jag så ser det. Men det alltså min manager är ganska rolig. Han sa han var ganska schysst men han sa att det inte var det var inte jag som var dum, det var kunden som var dum som nämnde pengarna. Betalade man de pengarna och att okay, det var butikens fel. Som att de inte hade hade den här lappen då i huset. Jag fick skulden när jag borde inte betalat tillbaka något. För skönt. Utroligt. Åh oh, gud, ja ah, men det är bra. Så nu kollar du alltid på flaggan på pengarna då. Ja, oh, men på riktigt nu när det går såhär. Det finns ju gamla kanadiska pengar, du har sagt så. Ja, ah, jo, jag vet. Och då blir det verkligen såhär, är det här pengar eller inte? <laughs> Ser det från Kanada eller inte? Och vi tar även emot amerikanska. Fan vad de fula pengar de har för det. <laughs> men i alla fall. <laughs> ja, och då blir det också såhär. Hur vet jag om det här är riktigt? Ah, jag vet. Jag vet, gud. Men skit, vi får ta de pengarna. Vet inte vad jag gjorde här om dagen. Eh, för att de har sagt till mig att man får du får inte växla pengar. Du får inte ta emot om någon och växla med dig för att eh ja, jag vet inte ens varför men jag kunde göra det. Eh, ja, jag vet, men i alla fall så var det en kund som hon hade varit lite strulig och inte visste vad hon ville ha, men jag Hade hjälpt henne ganska mycket. Och vi hade pratat och så här, gått igenom hennes order. Och sen hon var klar med jävla. Hon bara här, här är en femma. Skulle jag kunna växla den? Och jag bara nej, jag får inte göra det. Och då så kom min människa förbi och jag bara. Men alltså hon har ju handlat. Det är lugnt om hon har handlat. Och det är bara en femma Isabel. Bara växla den. Jag bara, ah okej. Okay. Förlåt. Det är så jättemycket. Och så växlar jag med henne. Och hon bara, ah här. Det var för att jag ville ge dig dricks. Här får du dricksen. Jag bara, ah nej. Ah. <laughs> Åh. <går> Åh. <går> Adrix är en stor grej här. Blir du jätteirriterad för jag jag brukar inte kolla drickna på kvittot så här från dem när de betalar med kortet. Om de när de drickar det all inte, blir <går> du också räll inte. Eh, jag jag kan ju se det i direkt när de gör det så ser jag det på mitt i min maskin. <går> Aha, okej. Okay. Jag blir jätteirriterad när folk inte gör det nu i alla fall. Det är inte jag skulle göra i Sverige bara när vi går till en café och man drickar för det gör man inte där. Men här är lönenerna på riktigt så dåliga så att man måste oh, dyksa för att kunna överleva typ. Galet. Och då blir det irriterade när folk inte dyksa. Åh, oh, nej, det är nog lätt annorlunda som mig. Eftersom jag jobbar på ett sånt ja, oh, det, det är inte riktigt snabbmat, vi är inte simma snabba, men typ snabbmat eller ja, fast burgers. Hörru. Och jag dyker. Ja. Bra. Ja, eh, så här, om man har fått bo i sitt land som tjänar där typ, så måste man ju dyksa. Ja. Så så ja, ja. Jag kanske tog det för mig att förstå men ändå. Jo, men precis för att vi får verkligen minimilöner som en ja, det är inte därför vi har lösparningen. <laughs> <laughs> alltså själva grejen är att jag har inte fattar om det är före eller efter skatten. Men det verkar inte som att någon ja, fattar okay. det. Jag får 10.75 i timmen vilket innebär 65 svenska kronor. Eh och jag trodde att det var innan skatt men gör eventuellt så är det efter skatt eller så betalar jag inte skatt eller så betalar jag inte skatt än för för de två dagarna fick lön så fick jag ju som att jag hade fått 65 i timmen då. Eh 65 i timmen gott folk det är, det är goda. Därför måste man dricksa om du åker till Kanada, dricksa och när du åker till USA dricksa. Mhm. Uh -huh. Alla länder man vill dricksa dricksa. Ja, det är helt klart. Fast jag tänkte att jag ska börja göra det i Sverige också nu. Alltså bara lägga 2 kronor när jag är på café för det gör ju skillnad. Om alla lägger 2 kronor. Men där vet jag i alla fall att de får över 100 kronor i timmen antagligen. Ja, förhoppningsvis. Eh, uh. jag får också att jag får 10 45, vilket ändå är det när sen för ju drick så då. Ehm, um, kaféet är helt okej, okay, men på restaurangen får man ganska bra. Mm. Vet du vad det dyraste vinet kostar på restaurangen? Vill kolla det. Jag och de andra basser så kollar idag. Eh uh, igår tror jag. Ehm, um, vi såg en vinflaska för 2700 dollar där. Vad i helvete är det? Vänta, vänta, vänta. Ja. En flaska för 2700. Ja. Vad är det? Det är typ 5. Fem... Oh. Jag vågar inte så där. <laughs> Eh 3 6 är ju 18, ja, 18. så kanske om det är typ 16000. Ja, då är det eller sånt 10000. Ja, så det är jävligt mycket pengar. Oh, Herkute. Sorry, jag nu till servitören, han bara men du han hade sålt för 2000 alla så ja, någon vet jag så för 2000 tror jag. Men han hade högt på det andra jobbet han jobbade, att de hade sålt för 4000 dollar, alltså en flaskgre för 4000 dollar tror jag det var. Det är så mycket pengar. Ah. Men det är väldigt, väldigt rika människor som kommer till Whistler. Det kan man ju se. Ja, ah, då är det verkligen... Där. Jag har inte, inte sagt det heller, men en tysk fotbollsspelare. Fan vad heter han igen. Syn. Nu ah. kommer inte att vara nättare. Jag tror inte jag kan säga uttalare, men jag tror Schürrle, Schürrle. Sch. Ja. De som vet, de vet. Um, inte jag. Han spelar i alla fall i tyska. Han är världsbästare. Han var i alla fall på restaurang. Jag, jag vet inte hur han ser ut. Men ja. Jag, jag brukar i alla fall säga att jag har serverat honom bröd. För <laughs> det är gott och gott att jag har serverat en fotbollsvärldsmästare bröd. Så jag brukar köpa det. Coolt. Men, ja. Mm. Men du visste inte om det när du gjorde det? Nej, jag vet inte om jag gjorde det. Jag kanske inte ens jobbade vid det bordet. Men, men jag jag utgår att från att du gjorde det? Exakt. Coolt. Ja, ah, så du gör en del spännande möten där alltså? Ja, hallå. Jag är värt att rösta Lundern i juni här. Ja, Tom var ju också här från Lundern. Och Lundern, för den som inte vet, det är ju vår ja, högstadieskola. Ja, just det. Ja, det var ju det var där vi lärde känna varandra. Ja, precis. Så, det var ju fotbollstjen som jag ville hänga med. Nej, jag vet. Så jävla cool. Men hon är här i alla fall och hon... Och han är tillsammans med Lukas som vi gick i samma klass om. Mm -hmm. Så ja, det har varit lite en lunnery junior. För Lukas får därelsa på, eller hur? En månad. Ja, han har varit en månad. Och sen är han hemma nu igen. Ja. Um, och sen så såg jag på Facebook att det är Wilmer som också gick i vår klass. Han är också Whistler. Jag lade inte träffa honom. Jag vet inte om jag kommer träffa honom kanske, för vem vet. <laughs> så himla konstigt allt. <laughs> ja, så det är ganska sjukt att fira från vår klass då. Du, jag, Wilmer och Lukas. Alla som man har varit i Whistler 2016. När de kommer att hälsa på. Mm -hmm. Vilket är ganska skikt. Fyra stycken. Hur många var vi i plats? Typ 20-någonting. Mm. Så det är en ganska stor del. I den lilla staden. Och jag jobbar ju på att få hit Maja också. Så vem vet. Det är 50 personer i sommaren. Hoppas på det. Ja just det. Oj där raslade jag något. Jag kanske stannar över sommaren. <laughs> vem vet. Men också det gick är... mig. Kanske. Visst, ja. Det vet jag inte. Ja, catch. Ja, sen första konstnären som jag har gjort här måste jag ändå säga. Är jag jobbar med hade gjort det, vad ska jag? Säga. Jag bodde ju med en tjej eller flera stycken, men jag bodde med Manchester Vegetarian i Australien mm. i Melbourne och hon är från San Francisco. Ehm och sen så för någon väckte jag sen vad det var. Så såg jag på Facebook att hon la upp en bild från Whistler då, så uppe på toppen lite över på ett av bergen här. Um, och så skrev jag till henne bra men i dusan måste vi sammansta samma igen och så kom vi fram till att ja hon skulle vara här i två dagar till. Och så några timmar senare så satt på Ferny's då som är en bra strand här en billigare strand. Så satt vi och åt middag med varandra <laughs> och drack drinkar. Jag och hon och hennes två kompisar då och en av dem var också eller hon var hälsa, hon alltså på universitet med de här kompisarna då som han pluggar i Vancouver men han pluggar också i Melbourne. Så jag tänkte även hon med Melbourne vilket var ja, det är typ en Melbourne reunion där. Det är himla konstigt. Väldigt skönt att fåna aldrig varit i Australien. Så lite odds att vi ändå är här samtidigt exakt liksom. Drör jag dig så kulerna bara. Jag trodde uh -huh. vänta. Jag vet och jag är jätteförtröffa att träffa din Melbourne kompis Phil. I just där. Jag just det är väl en eller folk från Melbourne. Mhm, uh, för han bor Phil som du var kompis med i Melbourne. Kommer från Vancouver, bor i Vancouver. Så när, du, så när du var här förra helgen så fick jag träffa honom. Ja, så nu bindde jag ihop alla mina världar. Liksom. Min australian värld, med Sverige världen, med Kanada världen. <laughs> Nej men ja. Så vi var ute och åt gos tillsammans. Eller hur? Mm. -hmm. Det, var också... Det var väldigt kul. Ja. Så nu får jag träffa honom. Det var kul. Mm. Mm. Och han dissade din accent men inte min. Kanske för att han inte kände mig så det gjorde ju mig glad i alla fall. Fast han säger att jag har ändå har en en thick accent. Ja men precis, han dissade din. Åh första... ah, han dissade ah, jag tror det <laughs> så att om jag var vacker. Nej, han sa inte jag dissade In... mig ganska hårt. Men det gjorde hans kompis också. Det var det första han sa till mig. Du har ett thick accent. Men tack, du Simla Gyllnes. Ja, verkligen. <laughs> Det är fan känsligt ämne det där. Man ska inte prata om hur folk pratar. Nej. Inte kommentera engelska. Nej. Inget bra. Inget bra om du vill bli kompis med dem. Nej, och inte heller utseende eller tröttighet. Det var en som sa till mig idag på mitt jobb. Just. Du ser så himla trött ut för du ser små ögon. Ouff, tack för den. <laughs> Gud. Just, just. <laughs> jag får också höra väldigt ofta att du ser väldigt trött ut. Ja, men det är inte för att du har små ögon. Det är för att du dricker öl på kvällarna. Nej, jag vet inte. Oj, gud. Hörde du att de springer i trappan? Nej, men jag hörde att de skrattar. Ja, ah, det är Jason utanför. Har ah, han en ny kille? Nej, jag vet inte. Men jag tror att han hade sex i natt- vi vi, vi har ju rum vägg i vägg då. Eh. Jag, vet inte, jag... jag hörde honom. Fast det var jättekonstigt för jag hörde ju bara honom, men han var jättehög ljud. För mm. att mm. det är back up. Eh. Jag vet inte faktiskt, men jag må, jag vågar inte fråga riktigt. Jag tycker att han kanske kommer berätta för mig om han kände att eh, vi har den relationen. Jag önskar dig. Vi som var bäst fick kostigt drunk. Ja. Ja. <laughs> Jag shit var ensamma, vet alltså. Nej, den andra var bara kanske relativt tyst. Ja. Respektfull. Mm. <laughs> det måste man ju också vara. Ja. Eh, <laughs> ja men egentligen. Ja, så är det är i ett eget rum och det är skönt. Men det är väl också. Nu har jag ett eget rum. Ja, precis. Alltså, du kommer få se det sen, men det är i princip en madrass som är jättestor, 2 x 2 meter ungefär och det tar upp hela rummet. Sen är det en liten bit, typ 1 meter kanske, där jag har med kläder. Som typ hänger just nu. Det är ett, ett alltså jag har typ 10 galgar och det är en grej som hänger på galgarna. Resten ligger på golvet. Jag bestyr som hemma. Bättre, men men. Jag uh -huh. får städa imorgon för att jag kanske har besök imorgon. Så. Alltså, vem? Tova och Kristina. Uh -huh. Jaha, det, det var också jättekul. Vi ja, trodde det var mer intressant än så. <laughs> ja, va? Vem då? <laughs> <laughs> okej, okay. okay, jag har ändå en story jag skulle vilja dra också. Uh, och den är ganska gammal nu. Den är från ja, när jag, jag åkte hit. Så det är nästan en månad. Är det okej? Okay? Yeah. Kör. Mm, okej, okay. för det var så att jag skulle upp runt klockan 5 på morgonen för att ta mig till flygplatsen och ta planet så hela min familj jag har ställt lagt sig så länge men jag väl hade haft popcorn då innan jag åkte. Fast popcorn är det det du kommer sakna för riktigt. <laughs> men jag har inte hur lätt det var att vara förtag popcorn här. Jag vill ha popcorn och med jättegoda. Och här är ju i alla fall jag sa med maple syrup. Förlåt fortsätt. Men jag tror inte jag ska ha sirap på popcorn. Inte alltså men passa ut. I alla fall Jag satt då åt mina popcorn klockan varm typ 12. Eh och så känner jag att aha, nu fick jag mens. Så bara, men, kul jag ska flyga imorgon i sammanlagt, ja men först ett plan, sen ett plan på 11 timmar, sen ett plan till. Det betyder att under 11 timmar kommer jag behöva gå in på toa, flygplans toa byta mensskydd. Inte kul. Men men jag sitter i alla fall på planet och eh Jag har insett att ah, jag är på väg till andra sidan Atlanten, jag är på väg till Kanada. Jag är ingenstans och boen, jag är ingenstans och jobbar. Jag känner en människa i Kanada, hon är 3 timmar därifrån och har redan ett nytt liv. Jag lämnar alla mina vänner. Det här jobbet. Eh, jag har min jättetjocka vinterjacka på mig för jag frys fryser alltid på plan. O redan som mina grannar bett mig att lägga upp jackan och jobba nej, men jag vill inte frysa. Är det är okej okay? eller de var ja, man okej okay då? Eh, jag satte mig där och bestämde mig om jag ska läsa min bok. Jag började läsa min bok som är, ja den är jättebra, men den blir väldigt sorglig i slutet. Och jag är väldigt mycket känslig i kroppen, jag menar, jag läser en sorglig bok, jag börjar gråta. Jag sitter där och tårarna bör rinner. Jag typ hulkar och det är Inte roligt. Och sen så känner jag också att okej. Okay, nu börjar jag blöda igenom här. Jag borde gå på Toa. Men jag är typ handlingsförlamad. Så jag sitter där och gråter. Blöder. Och bara. Mitt liv är eländigt. Gud vilken jävla bortskön människa är. Men det är det i alla fall. Ähm, jag läser ut min bok. Gråter en stund till. Går in på Toa. Ja, vi behöver inte ta detaljerna där. Men jag, det var ju rätt mörkt på planet. Så jag kollade inte på sätet sen jag gick av det till slut. Men jag tror fan att jag fläckade ner det också. Så det var en ganska tråkig början på hela där Kanada-grejen. Men sen dess har jag inte bläddat igenom mina byxor i alla fall. Nej, men det, det är ju skönt. Det. <laughs> sen dess har det gått och blivit bättre. Ja. Jag har inte gått utföra i alla fall. Nej, men precis. Hallå, jag har jobb. Jag har en bostad. Jag har vänner. Jävlar, det är ju fort för dig alltså verrligt imponerande. Ja, men än tack. Ja. Jag vill klart och rätt bra själv tycker jag i så här. Ja då. Man kan bygga upp ett liv på. Fine. Och så är det infiltration experiment. Ja. Långt hemifrån om man vill. Ja precis, om man vill ju jobba för men i Milano så går det. 65. It spoke through <laughs> to up. Plus tips då. Rikts så kan du pressa ut ja då du tar det. Oh, ja, men visst, för att du behöver inte lägga ut så talar dåligt mycket pengar för ett rum i källaren. Eller vad vi säger, jag får väl vet vad det går in och så finns det din dödliga rum där så. Ja, Martin måste stå då. Jag kommer ner då, hon bor i källaren. Jopp. Yep. Du måste gå, du måste gå ner så tagna och till källaren. <clears throat> och sen är det typ en död som är, jag vet inte vad, en och Alltså, kunde jag gå in rakt igenom den? Eh, uh, jag tror det. Jag bygger på utan automatiskt för det syns nog röda slir, men jag tror den är typ en 70 kanske. Ja, eller 70, det kan vara som som vi vet. Eller fan. Ehm, men det har du har i alla fall Det är i alla fall golvvita. <laughs> jag vill inte sveka tanken. Jag är schysst att ni borde byta lite. Jag behöver mer golv, vet du? Inte så mycket tak, vet du? Alltså om jag beskriver mitt rum så jag jag hade kunnat beskriva det så lyxigt. Typ så här, ja men det är högt i tak, ju över 2 meter tak, det är snedtak. Det är så här trästockar, väldigt mysigt. Ja, oh, och sen 2 x 2 säng. Alltså, ja jag exakt 2 x 2. Det var det man ska, man ska bara lämna alltså ja, inte utlämna. Hur säger man det sen? Ja. Skjuta lämna. Utlämna. Utlämna. utlämna utlämna. Ja, då är det detaljer i alla fall. Man behöver inte nämna det andra. Men äh, jag hade kunnit beskriva mitt rum som alltså om man hörde så att man kunde tro att det var i en inredningskatalog typ. Aha, uh -huh. varför hörr en... är den för en andra den, versionen då? Den den dåliga versionen. Uh -huh. Ja. Men det sa ju i början att det du kommer in, alltså dörren nuddar vid madrassen när du öppnar den ett. Uh -huh. Fast madrassen är väldigt tjock måste jag säga ändå det är en sängmadrass liksom. Men i alla fall är ja, precis här det går precis så på dörren sen är det en madrass från vägg till vägg. Ehm um, och sen i slutet då. Den sista biten är det 1 meter där jag har plats att hänga mina kläder. Aha, ajumepris på golvet typ. Och så här jag eftersom jag inte har ett riktigt stäng så tog jag skokartonger eller pizzakartonger och jag skokartonger. Och så stod det in i papper och så är det bitsängbord. <laughs> ett till lag om högt. Och så ja, en är en näst säng eller en näst mobil eller typ en glasvatten och min bok som jag läser. Och sen andra är för datorn för att inte vi har golvvärme så att inte min dator ska bli för varm, eller ja, min dator. Mamma sa att det inte skulle få <laughs> <laughs> vara. Jag eller var kreativ. Jag tycker låta musik. Och sen är du där på vägen Nissa. Jag visste. Ja där hänger jag jag vet. Jag var också bestämt 100 bilder och hängt upp igen. Att det när innan så att jag kan köra och stanna här lite regner och stängde men nu får jag vara hemma alltså stanna hemma uh -huh. så. Nu hören. Ja, 700 bilder på vägen. Så säger jag med mig. Åh oh, vad fint. Alltså evet. Sparar jag alltid med oss när jag ska geba. Okej, okay, det börjar bli dags att avsluta nu. Men vi har ju tänkt att vi ska sluta med något som kanske kan sägas i våran grej. Det vill säga att eh, vi ger varandra två olika scenarion på... Du får välja. Antingen kommer du dö på det här sättet eller så kommer du dö på det här sättet. Du måste motivera varför du väljer som du väljer. Och vi är snott där. Vi snuddrar från Friends with Kids, en film vi såg tillsammans. Så det är ja, ju... Vi gör ju det ibland till varandra. Det är alltid kul att få den här medarna på Facebook. Hur har du velat där för det här sättet eller under en hårdängosär för det här sättet. <här> menar, vi har vi har väl många olika varianter. Ja, men precis. Ja, men nu har jag försökt att gjort ett scenario utifrån vad vi har pratat om under den här uh -huh. poddavsnittet. Så scenario nummer 1 är att du har ju väldigt dålig lön. Jaha. Uh -huh. 10.95 dollar vilket är 65 svenska kronor i timmen. Japp. Yep. Och sen har det väldigt hög hyra. Vilket alla har i Venkur och Quisler. Japp. Yep. Så du har helt enkelt problem. Du hinner inte betala hyran i tid. Och din hyresvärd behöver pengarna så. Den här personen säljer dig som en sexslav helt enkelt. Åh, oh. du är sexla, ja, låt inte såra. Du är sexslav i en vecka och sen försöker du rymma, men under rymningsförsöket så där du Scenario nummer ett alltså okay. Och sen scenario nummer två okay. Och sen scenario nummer två Så hör du ett ljud Från källaren um, Undrar vad det kan vara Nej men Jason har alltså en sexslav um, uh -huh. Och detta upptäckte du alltså Efter fyra veckor Som <coughs> du har varit i Kanada uh -huh. Och uh, Han uh, Fan <skratt> <Are you> Okej? <okay? laughs> ja. Han äh, vetter det när han tänker att du vet vad han håller på med så så han är helt helt jälg. Oj. Oj ah, ja. oj. Ja. Vad hade du valt? Ja, det här förklarar i alla fall varför jag bara har honom och sex och inte en andra personen. <skratt> ja, precis. Ehm, sa den förstår. Okej, antingen så blir jag sold, sexslav en vecka flyr, eller så upptäcker jag att han haft en sexslav i minst 4 veckor och så blir jag slagen. Alltså jag vill ju vara en bra jag människa. Om ja, en precis, om en ja, ja stackar från dem. Alltså jag vill vara en bra människa och säga att nej, jag offrar mig. Jag tar jag jag blir sexslav så att den andra personen slipper vara det och så dör jag när jag försöker fly. Men jag är inte en så bra människohelsen. Jag, jag jag vill inte jag vill inte bli någons slav. Jag vill inte. Så jag måste säga att jag jag tar en andra. Jag offrar den här orkända människan. Förlåt. Jag uppsträcker Jason 6 slav. Blev jag slagen. Det känns som att det går betydligt fortare. Först. Svårt beslut. Jag vet faktiskt inte vad jag hade tagit heller. Nej. Väldigt. Nej, väldigt egoistiskt, men den j. Människan är ekvistisk. <laughs> Precis. Hallå. Skisa, det är bra. Det är inte mitt fel. Åh, en fet fet bra för scenariot Sandra. <laughs> ja. Det gör. Okej, okay, men då vet du ju hur du är som människor är i sig. Ja, nu lär nu har alla lärt känna mig skönt. Bra för er. Håll er borta. En <laughs> presentation behöver det här inte. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Och ja, nu ska vi ska vi säga hejdå och tacka för podden. För ja, förstås inte. Yes. Bra jobbat ändå. Det samma för dig. Ja. Men då får vi väl säga hejdå då från Vancouver och Whistler, Kanada. Ja. Ha det så bra allihopa. Puss puss. Hejdå. Puss.